Se irrati hostida au Dan a radioformulea Se lango puta mierda Pincha la Irola, colega 107.5 FM Barazki visidunak Hortuaren alde izkutua Saca tus raíces Y deja de vegetar Arritan, gure arreta erakartzen ez dabien gertakizun oarte historiaren garai ezberdinen tarteko mugak marketan dabiez. Gertakizun hauek, garai jaio definitu egiten dabiezan ondorio bilakate, bilaka, bilakatzen direz. Inguroko errealitateari apenas eraginik egiten ez deutzen gertakari diez, eta horregatik ikur historikoaren balioa deukie, semeia tonkairon, grekos. Gertagakari hauretariko bat mila bederatzion de durogeita Amaika, amaikako abuztuaren amabostean jasosan. Egun honetan, estatu batuetako gobernuak, Richard Nixonen gidaritzapean, dolarraren konvertibitatea eteneban, denbora luze batez, moneta eta aurrearen balioa parekatuten eban sistema zarra bertan bera hautsiz. Ordutik aurrera, banku zentralak ezuen urrerik emongo diru paperren truk, Baizik beste diru paper bat. Horrela, diruak autorreferentziala esan balio guztie galduko ban. Arrigarria izan zan, zeinen erraz onartuko zauen estatubatuar herriak urre guztio horren jabetzaren balio gabetxea. Diruaren desmaterializazio prozesu hau oikura zaharra dekogu Ezkazi izan dan txampon metalikoari, beti erantzi bai izen jakoz paper diru bankarioak, truke letrak edo Gold Smith notes du, e, modukoak. Paperezko diru guztiau, diru fiduziario direzan mailegu edo kredido tituluak besterik ez dira. Josep Esun Harvard Harvard Universitatiko Ekonomistak, paper dirua diru metalikoa baina askoz ugariagoa zala ikusi ostean, diru guztie kreditoa, salaren konklusiora helduzan. Bere burua baino eserrere hor ordezkatzen ez dauen kreditoa. Beste baten esan da, fede oinarri deukon balio sistema bat. Walter Benjamin, filosofoa alemaniarrak, kapitalismoa ikuspegi, ikuspegi arlegio oso batetikoen analizatu eban, modu bikain batean. Max Weberrek esandakoa berresten zauen. Hau da kapitalismoa fede protestantearen sekularizazioa bat zala. Arean gehiago, Benjaminek erlijio karakterra emoten deutu kapitalismo berari. Kristautasunean parazito bezala hasidalarik. Aro modernoanen modernoaren erlijioek moduen hiru esaugarri betetan dauz. Bat, Inoiz existitu dandan kulto erlijio extremoena dogu kapitalismoa. 2. Erligio hon, egiten jakon kultua etengabekoa da. Ez dies jai eta lanegunak egunak bere izten. gabeko jai lan egun bat bakarrik. Kultuaren ospakik zunagaz koinzid, koinziditan daoena. Iru, kulto kapitalistak ez dau erruen espiazio edota eta herrerren kontutan hartzean. Baizik eta erruan beran eta bere universalizazioan. Benjaminen teoriari konklusioa emoteko, Kapitalismoaren erligion, kultoa objetutik emantzipatu da moduen, erru ere pekatutik emantzipetan da. Salvazioaren bidea inposibilizatuz. Kapitalismoak ez dauka objeturik. Zineztutearen ekintza berean soilik zinezten dau. Hau da, kreditoan. Lehen esan doguen moduen, kreditoaren forma puroena dirue danez, dirua jainkoaren lekua hartzen dau. Gaur eguneko jainkoa, dirue suerteta ndalarik Esandakoaren arira jainkoa diru edala esaten badugu, logikak eleisak banku bihurtu direla esatea garamatza Bankuek populazioaren fedea manipulatu eta kudeatzen dabie kreditoaren erregulazioaren bitartez baina paralelismoa mantenduz Bada eliza honen, nemesi suposa lezakeen erraminta parabankarioak. Satanaz, naiz eta lan asalariatuan izen jatorri, diru akumulazio errikoiak, eragile transformatzailearen rola hartu izan dauz Gaur egun paradigma sozi soziopolitikoa marketan dauen erlijioaren kontrapotere garbi bat izanik. Es bueno que la gente de la nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario. Porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Henry Ford, capitalista estatua bato arra, et aputase me andía. Bueno, arrastion eta ongi etorria, barazki bizidunen beste programa batetara. Hemen gau zuzenekoan, asteburu honetan, eta olako gai, ba, hori, mm, eseroso edo ez dakit, eta olakoan kurioso batek arri dugu, es, hemen bancaetikoan, es. Hemen berbaingo dugu, luze eta zabal, ba, saltseko apurbet, eta, bueno, ba... Informetako apurbe zer diren banka etikoak eta, bueno, zuen gan, ba, apurbeetolako refleksioa edo ba, sortxeko eta pentsetako geuse guztionen inguruen. Eta, ba, beste barik, ba, hemen doa gure programa, barazki salda bat egaz, eta, ba, ba, soloan zakontzen programa, oza, gai interesgarri betegaz, eta berben orgia polit betegaz. Eta, hortzegoaz, tse goaz, aurrera barazki bizidunak. Teko Varasky Salda Bueno, abian da gure barazkiz bizidunen beste saio bat eta ba, bizigaren e, maiatxaren lehengo egun honetan ba, ala beharrez, ba, ekarri beharreko efemeridea ba, e, Chicago Nil zirezan e, martirrak e, gogora ekartea da, bueno, da gaurko egunek e, suposaten dauen e, simbolismoa azpimarratutea ez da eta bueno, ba, ba, ba maiatxaren lehenengoa e, langilegoaren e, eguna eta langilogaren morrokaren eguna eta, bueno, naiz eta tendentzia askok e, e, tendentzia hegemonikoak egun nau, egun honen e, simbolizazioa e, bere ganatu nahi izan e, langilegoaren eguna barik langile, e, lanaren eguna bihurtzen zailatu ba, ba oize, ba, guk amendik e, kontrapotere bat e, e, egingo dugu hori eza albidatzeko ez da Gora gure borroka, ez? Right. Bon, nik hemen barazki zaldara da kartor, ba, Ibon Uribe, galdakauko hauko eh, alkate maitiak. Ba, premio, txela premio bat emondotxela hor, Europa partean. Holako premio bat alkate ona, espekulatxailea eta kapitalan txontxon gilo izeta gaitik, esta. Va, premio a Emondocho, el grupo de alianza de liberales y demócratas europeos. Tócate ahí, agárrate de los cuyones. Está aquí su orilla y sena ya, hemos tenido la coche carabator, viscarre su retiganera, no chudir en gentuza, o está. Ete, Emondocho, premio a Isite Arren, eh, para, eh, ¿se anda? Hacia la excelencia, la buena gobernanza, en este caso relativo a las finanzas locales. Horregaitik eh? emondotxe premia eta hemen galdakoko garenok badakigu zeintxu diren bere finantza lokalak, ezta? Espekulazioa, hormigoia menpegotea, eta holako makroobra obra txapuzeroa keitea bere lagunek, bat, dirugatara deien, eta, ba, e, udaletxeko harka kustuteko, ezta? Hordeko guadibidea gure polideportibo famatuana, holako polideportivo kaka bat intzeuela, Eta holako geuzetan gaztetan deudirue eta gainean motendotxe premioat horren e, konture. Oin be gu gaztetxeko gaukingo dugu arazo bat espekulatxailen gaitik, ze hor galdako erdien dauen zona berde bakarra eta gu hor gaztetxan ubik eta gauzen zona bakarra, hor ba, migoi ez bebet egin gure deurie eta etxea gure egin de, e, gure deuriez. ez 1000 utxik dauzen herri beten, Eta horregaitik Emotendotxe premio bat, eta gainera, ba, como kalzador al premio, emoten Emotendotxe bebai, olako aipamen txubet, e, bere papela itearen, ba, odei egilu zen, e, mobida honetan, ez da, seran desagertu zan odei egilu, zegonda urtebi desagertutei tal. Eta hor, emoten Emotendotxe, olako aspekto sosial txubet, olan e, premio oneri puta seme honik, ez da, olako arpegi bat. Eta gainera, esan gure neuke bai, gania, Ibon Uribek, aprobetxe deuela, estantxia hori joateko ara e, Belgikan, aden... zelan egon zanolako e, atentau bet, eta illakoak eta egon ziren, eta aprobetxe deu, ba hori, ba, arpegi garbitako, eta gainera joateko ara loratxu batxu botaten, ez da, en, Belgikara joan behar da. Nik gureko neuke esan emendik, e, Ibon, ez dala joan behar, joan behar zetan belgikara nio joan behar, E, miseerieak eta olako genteari laguntako. herrien be bertan, e, gente asko puta pasetan da bisela araso sozialpilloa eta bisela eta benetan bolunaria badeko zu jentea laguntako herrien e, be, gente asko daela ba, laguntza beharko leukna udaletan partetik eta ez bakarrik espekulatsaileak eta hormigoiari lagundutea bai. Etauen hori da ekarri dodan gatsu e, barazski aldara. Bai, eta e, parazki saldan ezin genuen ahaztu, Atzo, e, egon zela Bilboko saspikatu gaztetxean, Atzo Apirilako gehi eta egon zen e, saspikatu gaztetxean, naimen aldizkariaren, irugarren atalaren aurkespena, e, irugarren alearen aurkespena. E, sagutzen ez duzuen ontsako, ba, naimen da pentsamendu kritikorako talde bat, galdakoko kortu ondoa gaztetxean sortu zena eta hasi zirenak lanean, bai, Teoria y estrategia teoría y estrategia hori da eta bueno ba, egiten eh, dituzte egitaldi batxo kantolatu eta bar eta bat ere euren lana biltzen dute naimen aldizkarian badaukate web horri bat naimen.org bertan deskargatu aldira momentuz lehenengo eta bigarren aleak E deskargatu edo online ikusi, PDF-ean pentsamendu kritikorako taldea da eta beraz oso oso ekarpen interesantziak egite dituzte, animatzen saituztegu irakurtzera eta batez ere adiegotera Zelaster badator hirugarrenalea. Eta honekin, ba jarraituko dugu programarekin. Varás que visita una que en su tensaude. Aún a saspi.bos, pirola y ratian. ¡Oh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Nueve de cada diez de casaris lo recomiendan. Solo han saconitzen ikazten irakurtzen pentsatzen. Eraikitzen erro kritikoak asal Bueno, hori esandako gaurko programan saiatuko gara esplikatzen zer diren banka etikoak, banka etikoak. E, baditugu hogeita hamabost minuto edo eta luzei joango da gauza asko ta asko eta asko dira esplikattzeko eta gero amaieran bah, batez ere gure kritikak eta zalantzak egingo dizki proiektu edo iniziatiba hauei ere bai, baiez e, Zer dira, zer dira, hasiko gara zuzenean zer dira asaltzen. Eta bueno, ba, banketikoak zer diren eta nola funtzionatzen duten asaltzeko modurik argiena igual izango da asaltzea ze zaugarri dituzten, oiko banka eredutik desberdintzeko, ez? Kuk bildu ditugu lau esaugarri. E, lehenengo esaugarria izango zen, e, eredu ekonomiko desberdinak defendetzen dituztela, ba, banka tradizionalak e, kapitalismoa babesten du argita garbi, e, dirua jartzen du erdigunean eta kapitalaren akumulazioa da el buru Eta e, bankuak azken finean gutxi batzuen, osea, aberatzen, servitzura dauden e, finantza tresnak dira. Halik eta irabazi ekonomiko gehien lortzea, da, euren helburu nagusia hori da, kapitalismoa. E, banka etikoek aldiz, euren ere, babesten duten e, eredua ekonomikoa izango zen ekonomia sozial eta solidario edo eraldatzaileak proposatzen duena. Hau da, norbanakoen, kolektiboen eta ingurumenaren servitzura dagoen ekonomia eredua defendatzea. Justizia sozialean oinarritutako eredu ekonomikoa. Ekonomikoa defendatzea e, Eirea bazi ekonomikoak alde batera utziz Zer? Nik astiroago gauza asko asko daude komentatzeko, eh? Egon gonaiz luze hitz egiten, asik joan behar naiz apurtso bat arintxoago. Total, hori zen lehenengo diferentzia, ze eredu ekonomiko defendatzen duten. Bigarrena izango zen, igual, e, barne antolak eta eredu desberdinak erabiltzen dituztela ere, bai. Banka tradizionalak egitura vertikala erabiltzen du, banki, bankuko akzionista nagusiak oso pertsona gutxi izaten dira, txiki bat, eta beren akzioen gatik e, gainera irabazi ekonomikoak eskatzen dabez. Eta bien bitartean, ba, e, zenbat kos, e, banka etikoetan ez dago akzionista handirik. Egitura horizontala eta asamblea horioa izaten da, eta banko etikoetan invertitzen duten edo dugun pertsonak, ez dugu irabazi ekonomikoa priorizatzen, gizartea eraldatzeko arma bezala erabiltzen dugu. Hau da, nahiago dugu eraldaketa soziala bultzatu, eta ez irabazi ekonomikoetara mugatu norbere aportazioa. Egitura asamblea horioa izanik, bueno, askide ba, guztiak e, bankako erabakietan partseko, parte hartzeko aukera dauka, Bate, adibidez aurrezkietan ba, bildutako dirua non invertituko den erabakitzea, hori izaten da klabea Esan dezakegu, eh, antolatzeko egitura honek herritara ekonomiaren eh, parte hartzaile egiten gaituela, ez? Eta inkluso ideia horrekin jarraituz, finantzaetikoen kasuan, horizontal eta asamblearioak izan ez, izanik eh, erritarre eta kolektiboak enpoderatu egiten ditu, hau da, ekonomiaren kontrol eh, handiagoa daukagu eta gure nahietara egokituko den ekonomia eredua sustatzeko eta egiteko aukera ematen digu erritar eta kolektiboei. E, banka traduzionalean, e, asieran esan bezala, kontrola absolutua daukate akzionista nagusiek, osea gutxi batzuek, eta horrek beste guztiok menpean egotera eramaten gaitu. Segeiago, beste desberdintasun tasun bat. E, banka tradizionalak espekulazioa nonoarritzen du bere jarduera. Eta banka etikoak ekonomia errealean. E, Oiko banka, inbertsio espekulatibo eta nonoarritu izan da, honek e, ematen ditu irabazi handiak, baina ez ditu benetako ekonomiaren beteberrak beharrak asetzen, eta inkluso sortu egiten ditu desbarajuste handiak. Adibidez, burbuja inmobiliarioren kasua, bueno, hori zen, ekonomia espekulatiboan nonoarritza gaitik, banko eta onelako entidaden jarduera. Esan bezala, bancaetikoak eh, aldiz, ekonomia errealian mugitzen dira eta gainera tokian tokiko ekonomiaren alde. Ideia berdiña da berriro, irabasi economikoak ez dira lehen tasuna, izango dira beneficio socialak. Azken finean, hau da bancaetikoen clave a banka honetan izten dugun aurrezkeekin, zer finantzatzen da, ba, ba, bakoitzak bere erara adierazten da, baina antzeko parezido, finantziazioa eh, jasoko dauen proiektuak, izan behako dauz, ezagorri zehatz batzut, ekonomia soziale eraldatzaile proiektu bat izan behako da, eta dibidez, ba, proiektu agroekologiko bat, edo soziala, edo kulturala. Lan baldintza duina, tokian tokiko ekonomia bultzatzea, impacto ekologikoa murristea, ekarpen sozial bat egitean, bueno, horrek bezalako ezaugarriak dira valoratzen direnak, finantxiagazioak edo kredituak emateko. Eh, nike e, kasualitatez irakurrien naman eh COP 57-aren manifestu politikoa eta gauza oso interesante bat esateban, Esateban, eh, basetan sala, en principios mutualistas, no equivalentes. Uh -huh. Hori aspi azpimarratuteko eh, da, da, da, gero praxisean ez da dakite aurrera joango da, baina interesantea. Bai, hori e, jugada da, eurek egiten dutela e, finantziak eta bat, oza, invertitzen dut ez dakisen bat diru proiektu batetan, eta gero eskatzen zaio proiektu hori nola baita itzultzeko. Nola baita horrek esan nahi du, ez duela itzuli behar diru kantitate a, e, equivalente bat. E, Baizik eta eman alduela beste ira batetako besteen mota batetako ekarpen bat, igual antolatuta ekintza bat, digitaldiren bat edo kurtzoren bat edo tailer batzuk, Osa ez du izan behar balore berdina bueltatzen duena. hori e, hori da mutualidadaren historia. Total, e, laugarren laugarren e, desberdintzeko etikoak eta banka tradizionalak izango ziren E, trasparentzia. Hauri da gainera e, banka etikoen e, banderetako bat. Banko tradizionalean, ba, kontekorronte basabaltzenak orduan ez dugu galdetzen zertarako erabiliko dan diru hori. Oiko bankak gure dirua hartu eta berriro inbertitzen duen bat proiektutan e, rentabilidade ekonomiko askarra, da bilatzen da bena. Berdin da proiektu honek ekarriko badau ekologiaren zuntxiketa edo lanbaldintzak esklabistak sustatuko diren inbertitzeno horrekin edo incluso herri batzuk violentzia zapaldu beharko badira proiektu aurrera emateko. Banka tradizionalak e, e, igual-igual finanziatuko dauz, e, eta gainera ez digu kontatuko guri klient bezeroi zertan inbertzintzen duen. Banka tradizionalen entzako, transparentzia da gai tabu bat. Enkambio, bankaetiko entzako, ba hori, e, parteide bihurtzen gara e, bertan daukagun guztiok eta guk-geuk e, e, erabakitzen dugu nora joango diren, no e, zer finanziatuko den, gure aurrezkiekin, ez? E, gainera, proiektu lokalak direnez, askotan erraza da segimientu bat egitea eta joatea eta ikustea ze proiektu den eta horre gainera sustatuko du produksioa, esagutzea eta jakitea bueno, kon konzientziatzea zen bat kostatzen den onelako lan bat egitea Man... bai, eh, Gauzatzu betarkait, jakine da, gure nabenean eh, azpimarratu, jakine dela eh, Europako bankurik eh, nagusienak, zelako erlazioa dekizan eh, narkotrafika handie handiekaz Eta traf e, arma trafiko handizekaz, traf eta, traf eta ba, diamante da kolonizazino prozesu e, handiekaz. Ba, eta jente agastratetan da, uzen, gente, e, mafiekaz, bebai. Azkenean, kapitala eh? nondik elduten dan bardin jakie, bankuei. Azuntua da, kapital metaketa horrek, kudeatzea eta berriz be, e, reinbertitzea. Mm -hmm. Bardin da nondi datorren metaketa hori. Orduen hor dau. E, e diferentzia handienetakoan. Bai, etika etika izenaren eh, koletilla hori. Eh? Azkenean, eh, nahiz eta Igual banka eta etika batera ezin joan eh, oh, baia, baia, oh, oh, hori da ikusten dira diferentzia. diferentzia oso handiak. Eta hori, transparentsaren amaitzeko, ba hori, e, aspi marratzen dutela denek, e, banka mota hauek denek aspi dute, eta beraz, bueno, euren web horrian adibidez, topatuko dozuez e, informazio guztia, ez? Zer e, finantziatzen da bens, zeintzu diren baloreak eta bar, eta balance ekonomikoak, eta dena dena dago publikatuta, eta dena gogor iz modu oso orokorrean azaltzen zer diren banka etikoak eta e, bide batez horretarako ba banka tradizionalagaz konparatu dagus. Baina eggietan banka etiko proiektuak astertzen hasten garenean konturatzen gara banka etika dala etiketa oso zabal bat eta oso proiektu desberdinak daudela e, etiketa honen baitan ez. ez dira gauza berdinako berrogeitamaz aspi edo triodos bank adibidez. Eh, aziko naiz, aipatzen ari nain, eh, onelako finantza entidade etiko batzuk Eta gero amaileran apur batzakonago nahi dizkizuet eh, aipatu eh, asaldu, solan funtzionatzen duten fiare eta koop berroaita mazazpi, vale? Hor duan, azteko, ba, triodos. Triodos da Europako bancaetiko potentena. Hau banca etiko moduan konsideratzen da, ba, badaguelako banka tradizionalaren eredutik oso urrun. Eure finantzazten dabezen proiektuak, esau garri sehatz batzuk eukin eberdabez, eta, bueno, ba, betiko moduan e, ingurugiro sektorean, edo sektore sozialen, edo kulturalean murgitutako proiektuak izan behar di. Dena den, guri iruditzen zaigu oso kritikagarria dela triodos, de hecho oso kritikatu eizanda. E, alde batetik, erabiltzen dutelako diskurso bat, topur bat ezaguna guztatzen, marketing diskurso bat, eta rentabilidadea bezalako hitzak erabiltzen dituzte etengabe, eta bueno, ematen du, eh, Davidsela hori, birua irabasteko asmotan, ez? Eta beste alde batetik, eta hau da, bai, esan? Bai, eta benetan, bankaetikoak direla, eh, ekintxetan, Etikot, etikotasun hori, e, hori hori da, da orain edan. adibidez kritika egiteko e... datu hau interesante izango da, da triodos esa. iruditzen zaigu oso kritikagarria zet finantzatzen dituen proiekturen bat oso kezkagarria iruditzen zaigu ez? konkretamente badago Estatu Espainolean obelen izeneko enpresa bat jasotzen duena fiareren partetik eh finantziazioa eta obelen enpresak e, egiten duena da centro de menores batzuk kudeatu, bai? Orduan hiru itxe zeigu oso kezkagarria, se bueno, alde batetik hemen pasatzen ari dena da zerbitzu publiko bat izan beharko zena, esternalizatu eta privatizatu egiten dela eta beste alde batetik incluso centro hauetan konkretamente egond dira irregulartasun oso larriak, eh? Es? Incluso eskubide urraketak eta eta hau e, gaste hauen kontrako erasoak, ezta? Orduan Triodos Banke bezalako banka batek hau finantzi iruditzen zaigu inkoherentzia bastante larria. Bai, ezka, eh, hor ja jeuzten gara eh, arma enpresak eta olako enpresa finantzatxean eh, pareko ipintean, ez? Eh? Orduan duan... Eh, Ordago apurbet muga hori horretara ni joandela bai, eta triodosek etxetan. triodosek eh, hau eh, aurpegiratu saionean beti egin du aitzaki batzukeman, ez? Zelan eh, hau dena ez dagoen judizialki probatuta eta ez dagoela ezin dela seguratu ere que mandako dirua joandela irregulartasuna ue que eh, eh, Pues, eh, pues ori, eh, Egin dituzten entzat, eta hori da. da Baina horik eh, eh, enduta, que ja da grabeena Horik vale. enduta edozen lan ere Fiare bezalakoen eh, proiektu batek Finantziatzea eh, Servitzu publikoen ere adibide bat Fia, fiar es? Ez Fiare Barkatu, triodos. triodos You're triodos. right, I'm wrong Bai, bai, was... bai, bai, bai Ez es importante, bai, bai Hori, eh, Triodosek Finantziatzea onelakoa Iru iruditzen zeigu benetan osok eskagarria Dena den, bueno konsidetua da eh, eh, banka etiko bat ez eh? guretzako guk esango genuke eh, egiatan triades eh, ostriodos egongo zela banka etiko eta banka tradizionalearen arteko erdibidean. Ez da banka etiko bat benetakoa bai esan. Ibrido. Ibrido. Hibrido, bai... Eee... Bueno, ez duke ere egin usatu nahi, así que barkarrik aipatzea badaude la operazio finanzieroak egiten da besen beste proiektu sozial batzuk, eta badaudez badauk agusiparre Euskal Herrian la NEB, bankaetikoa, eta haurek bultzatu zuten eusko txampona, badaude beste kreditu entitate batzuk, e, e, resistencia, caja besalako ideiak, ba, beste plano batetara eramaten dabesenak eta hor kokatzen dira zute edo elkar kredit, edo oiko kredit, besalako e, proiektuak, E, hauek biak, e, azken hauek biak, elkar kredit eta oiko kredit, internazionalismoa ere elantzen dabe euren praktiketan, hasi que bueno, dira oso interesanteak, eta bueno, pues, emendik, konbidapena joateko internetera, eta bilatzeko informazioa hauen inguruan, bai? Eta bueno, hazi ba, eren esan bezala, e, nire intentzioa da, sakontzea apur bat, koop, berrogeita masazpi, eta e, fiare banka etikoetan, e, zer diren, eta den euren funtzionatzeko modua. Orduan ko berrogeita zazpi. teknikokin ez da banka etiko bat. Eurak dira finantza zerbitzurako kooperatiba bat. Beraz esaten dabe direla tresna para bankario bat eta da banka tradizionalek eta banka etikoek ez de eukin pertsonen aurrezkien kontrol guztia. Ba Eurakunde demokratikoa da hau da kooperatiba bat da eta arabakiak ematen dira modu asambleario eta irekian lurraldekan, Erakunde autogestionatua da, gero azalduko dut zelan funtzionatzen duen euren e, bazkiden sistema, zelan jasotzen duten dirua partikularren aldetik Eta erakunde mutualista da, ez? Eh, bueno, lehen haipatu dugu, orain ez dugu azalduko zer de mutualitatea, horretarako daukazu e internet, baina, bueno, hori bildu, sorry, eh, erakunde hauek ez dutela lucro elbururik, baizik eta hori, solidaridadea, eta elkarla nadirela euren elburua, eta hori, eh, izaten da, batez ere, ez dela egon behar eh, produktuen eh, koizpenen cambio, zelan zen, Jon? Bai, erlazio sozialen erdigunean, balorearen eh, eh, bitartez erlazio sozialak... Ez dutela bilatzen ekibalentzia eh. da, hori da, ekibalentzia da, ez dutela bilatzen e, Hori, e, Kot Berrobaita Masizpiren prinsipioak e, daude labur laburbilduta hiru hauetan Gertutasuna, malgutasuna eta konfiantza Gertutasuna da, hori, tokian tokiko ekonomia garatzea, ekonomia reala eta ez ekonomia espekulatiboa eta gainera hori, urbilekoa. E, malgutasuna, malgutasuna zelan egiten dute, bueno, esan nahi du hori, mailegu sistema kasmatu diseinatzeko gaitasuna daukatela, eta beraz, proiektu bakoitzari eman beharreko, e, e, e, ematen zaion finantziazio hori izaten dela, proiektu bakoitzaren behar eta aukeren arabera. E, zeintxu diren e, baldintza horiek, ez? Eta konfidantza da, bueno, sinistean e, gauzak aurrera irtengo direla eta hau e, zelan e, eroten da praktikara, bueno, maileguak izaten dira askotan a fondo perdido saiatzen dira finantzatzen eta aurrera eroten proiektua baina ezin bada itzuli dirua, pues no pasa nada, por lo menos zailatu dira Baina ikope berro eta masazpi, igual ezberdin duingoneun que bestetatik, ze... Koperro eta Maspi ambiente autogestinoeta editetatik eh, jaiotako proiektu behar da ez bestekin ez eh... eh, bai, hemen ez dut apuntatu, baina koperro eta Maspi dauka eh, jatorria da anekdota bat eta horre egon ziren brugera editorialeko langileak urteluzetan luzetan egiten eh, bueno, euren baldintza laboralen guruko borroka bat ez ezdaki egongo zen despido bat masibo bat edo ere bat edorolako ze zen egon ziren burrukan eta mobilizazioetan urteluzetan luzetan eta bueno, besteak beste egon zen E, e pai bat eta baiteran jaso zuten indemnizazio millonario bat. Orduan jaso zuten millonada bat, igual e, e, Pastizalba, e un, e un milla e un milloi peseta. Horrelako esu ezea, banatu zuten, egin zuten pues, e, sat eri, e, Andaluziako sindikatuari parte bat emon, beste parte bat eman zioten, ez duko gora baina beste proiektu bateri ez dena katalunyakoa, beru gerako langilea boi ziren, eman zuten beste proiektu soziala bateri kanbora, eta azkenekoa geratu ziren horrekin, bueno, ziren egiten holako etikoen proiektu bat, orduan bai sortzen da, horrela, Que te ahorre la asistencia se ha Pues ahora tienes eso millonario, ¿bates? ¿eh? Eh... Ko berrogeita amaseazpin ez dago beserorik horik proiektu poko parteideak konsideratzen dira baskideak. Eta daude bi baskide mota. Batzuk dira laguntzaileak eta laguntzaileak egiten dutena da dirua bertan itxi eta horrekin aurrestu eta e, begero daude beste batzuk direnak zerbitzu baskideak egiten dutena da e, bueno, hauek dira ekonomia sozialera aldatzaileko proiektu kolektibuak e, esnorbanakoak eta hauek egiten dutena bertan da bebai dirua itxi eta aurrestu edo eukin orgordeta eta bebai aldute maile bilegoa eskatu eta jasu baina? Eta laguntzaileak, e, dirua urreztera doazenak, bueno, normalean izaten dira partikularrak, baina kolektiboek ere e, e, egin aldituzte euren aportazioak, eta dirua gorde hor, en plan, cuenta corriente. Gutxi gora bera, partikular batek, irreun euroko aportazio batekin, bueno, bazkide ba, egiten gara, eta bueno, ba, lehen esan dako guztia, kooperatibako kide bihortzen gara, erabakitzeko almena, partai bilatzen da, transparentzia, bla, bla, bla. Eta hori zen 457. A ber, bai, utzet badagoela. Faltaseit orduan komentatzea eta saltzapur bat zer den Fiare. Fiare da banca etikoa. E, eh Leniketa Ben esat, bai. Es. Fiare da Leniketa Ben asatea hori. Eh italiano sematen du dagoela izena, baina ez da egia. Dira Sigla batzuk. Fundación Inversión y Ahorro Responsable, Fiare, Fundación Inversión y Ahorro Responsable. Banka etiko bat da, hau bai da banka bat, aziedan elkarten moduan eratu ziren Bilbon 2002-garren urtean, eta gero operazio-finanziariak egiten azteko, ba Italiako Banka Popolare Etikarekin elkartu ziren 2008an. Eta orain fiare da banka italiano horren sukurtsal bat moduan, Baina dena den, eh, barne antolakuntzari dagokionez, erabakiak ez dira italian ematen, baizik eta modu lokalean antolatzen dira baskideak eta sukurtzaldanen arteko sare bat bezala funtzionatzen dute. Fiarek, pein eta berriroa ipatzen du, eurak direra eraldak eta sozialerako herramienta bat. Nola? Ba, ekonomia sozial eraldatzaile proiektuen finantziazio bitartez. Hauen, eh, prinsipio edo saugarriak, ba beste behen, irabaziaz morikabeko erakundeak, kooperatiba moduan antolatua, transparentzia, kideen arteko partait, den arteko denen arteko partaitetza, den etabar, eta bestalde eurrentzako kredituak jasotzean eskubide bat da, eskubide moduan konze ulertzen dute E, hauek egitu dutena da, hori, ba, norbanako eta erakunde kutsitako aurrezkiak hainbat proiektutan inbertitu, eta inbertiuak jasoko dausen proiektu horrek e, eukin badauz berriro esau berdinak. Kolektibo edo kooperatiba, e, eraldak eta soziala bilatzen duena, agroekologikoa edo kooperazional desarrollo proiektuak, edo bidezko mercataritza edo komerzio justo lantzen dutenak, edo gizarte bazterketaren kontrako borroka sustatzen edo egiten dabezen proiektuak izan behar dira, ez? Lehen esan dut, koop berra baita mazazpi ez dela banka bat eta fiare bai dela banka bat honek esan nahi du batez ere ea nola dauden emanda de alta, enpresa hauek e, adminsio publikoan ez. ko berrogeita masazpi dago emanda entidade financiero moduan baina ez banka moduan eta beraz ez dago Europako Banka Centralaren kontrolpean bainaera berean badaude serbitsu bankario batzuk ezin dituenak eskaini. Fiarek bai, e, partiikularrentzaako baditu erosotasun hauek ez e, cuentakor personala zabaltzea, fakturak domiciliatzea, transferentziak egiteak kanpoko bankoetara, Eh, online banca, kreditu eta debitu txartelak eta horrelako gauzak, eh, osiko so, benetan ere Norbanako kontzako fiare da banca oso oso funtzionala. Eta bueno, nik eh jarraituko, jarraitu alko nuke hitze egiten banca hau eta saaskota askota askota asko, baina esan bezala euren balioan dieneteko bat da, transparrenzia. Asi que, aurrekesan nahi du, ba hori, euren web horrietan informazio guztia deko zuela, balore eta principioak, barnean tolak eta zein deneuren praktika, balance ekonomikoak eta zer finantziatzen daben. Eta, honi buruz, zer finantziatzen da ben, zer proiektu, baitxigin digu apur bat Bai, lehen esan duzu moduen, ba, fiarek eta kopero eta masaspi batez be, ba, finantzietan deuri esolako proiektu edekienak impacto sozial positiboa, ez da? Eh, direnak, ba, hori esan dogun moduen ez dekienak eh, rentabilitatea odiruen eh, akumulazinoa eh, ba, zentron txat edo elburutxat, ez dekinak igual beste geuse bat elburutxat ba, honikiten deuriena da horrei ba, presentetan jakie eh, proiektoa eta ba, fiareko asa bueno, eh, asamblea lokalak edo da, ez dakitzelan deitu horreri edo lokalki E, fiareko e, partaiida direnak edo erabakiten dee iten deureolako analisi ekonomiko finanantziero bat eta etiko sozial bat ia bat datorren fiareko e, e, printsipio kas bat edo badan e, proiektu bat aurrera eraateko moduen edo finantzeetako moduen ebalu eta derie kasu, eta deki es bi modu finanxeetako, ez eh? Batxutan emoten deurie solako olako ba... Eh, finanxeasiño a cuenta esaten dana, ba o lako asoziasiño enxatez deki enak ánimo de lucro, de, re, de inserción social, bai eh, exclusiño socialeko sozialeko da buen gente anxate eta holan, ba o lako askotan es deurie, e behar eh, prestamoak, baizik eta batxutan de liquidez, edo eh, holan esaten dana conteo, eh? Ba, kontu batetik... batetix eh, eh dirua eta eh, eta lisitea eta beste batzutan badau solako kredito hipotekarioak edo ba, beste proiektu batzutarako bai direnak de ambien, medio ambiente edo lan badekienak be ikus.o proyecto ekonomiko bat o bizitza bat e, ekonomikoa izango dana eta horrei be moten prestamo hipotekario moduko bat itxuli behar dana baina bueno eh proiektu aurrera badoa edo edo esan dogun moduen ba Ez da beti perspektibakaz, eh, dana itxuli behar edo ekivalentzia itxuli behar, ez? Baina bai promobitan direla. Eh, honik eh, fiarek batez be, eta kopberro eta masaspik, ba, eh, finantzietan deur ba, proiektuak, ba, batez be, ba, pro, eh, pobrezian eta inserzino sozialan eh, ganean eh, laniten deurien olako asozia zinua ekaz, ez? Eta hor duen honik, ba, eskotan ez deki eser, eh, produktu basalduteko eta holako geusek orduen, claro. Holako asociazioak askotan eh, dependen de subvenciones eta holako geusek orduen. Holako eh ongi zate edo beneficio sozial bat emoten eh, deuren asosazioak edo eh finantxetan dabes. Bebai edukazioa eta solidaridadeko solidaritateko ámbitoan eh hobitan eh, diren asosaziotara bai, desarrolloa eta tecnologian, bai, software libre etan, eta, ba, hori, capitalismo tikat, edo, eh, doazen adibidez, eh, olako tecnologietara, ba, adibidez adaptación de vehículos especiales, eta olako geusetara, eh, se azkenean hori be, eh, rentagarritazuna ez badeko capitalismoak ez deus fomentetan olako mercatuek, eta gente batek, ba, askotan, iziten direna gaineral, eh, Olako eskluituak kapitalismotik, eukiten ba, digues beharri zan batzuk, bai, bere, bere beharri zanetan. Be bai, e, finantzeetan deur ez asko, hori ba, e, e, e, maltrato matxista en kontrako asoziazinoak, e, baina ez bakarri matxista, bai arrasakeri eta xenofobian kontrako asoziazino olako pillo bat, eta bueno, ba, olako ambitoko proiektu pillo bat. Ba, e, be bai, asko de kienak, eh, olako hay bizitza bat eh, ekonomikoa izango dana, bai salduteko ba hori. Eh, izan esaten da medio ambiente, han placa solarra casetao, la co-proyecto Pillo va eh, esto eh, finantxe tandabes. Eta bueno, hori bilten dira purbe finantxeetan geuse guztionik, eh, kapitalismoan errentagarritasunetik direnak, eta ba kapitalismoak eh apurbe teorit eh, zitende urisenak albo se eh, beretzates da importante, aixo. Eh, Orduen oni bai begitan deuri la purbet ba hor gelditan direna kaien mundo de nadie, ¿está? Eta hori, hori izan izan berne buena. Ba ah, ordua purbet geure posicionamiento ideológico a purbet esatea, ¿está? Bai, bai, bueno, geure artean bezalantzak aukiuz, da, bueno, ba, gauzea da, interesantea da, tema hau jorratutea, ez da? Lehen lan behin, esan daigun, zer den ekonomia, ez? Ekonomia da, e, tokian tokiko leku baten, e, dauzen balia bideak e, kudeatuteko, kudeapena, kudea kudeapena horren, hori e, estudiaten daben ben, e, zientzia, ez da? Da, gero, finantzak dies, e, diruaren kudeapena e, konkretuki. Orduen honek diez, e, e, finantzia et, etikoak, balore moralake lehenetxiz, e, ekonomian parte hartu izateko sortutako erramientak diez, ez. Eta, bueno, justizia sozialean oinarritauta dagoen ekonomia sozial eta solidarioa, eta eta gizartean esartxeko traesna direla esango gehunke ez da. E, Ikusten dugu oraingo orain arte oraingo arte emonden kapitalismo horren kont, e, kontrako espuelatxuei zen laikela eh e, banka etikoa eta finantzak etikoak ez da, ese irabazi ekonomikoak ez ez da bie sifinten er, e, bizitzaren bizi erdigunean eta eta pertsonak ifinten dabiez. E, en cierta medida herritarrak eta kolektibo lokalak enpoderatzeko modu bat dela uste dugu. eh Ekonomiak e, ikuskatzaile soil batetik e, Parte hartzaile batera pasetan lagunten da edo ez da e, Zer esan nuei du horrek ba, e, ba, Bizizaren ingurunea aztertuta pertsonen berrizanei Egokitutako ekonomia sortzea plo, posible dela Eta finantzaetikoek aurlortziko Ezinbesteko ba, erramintak direla pentsetan dugu ez da Bueno, aipatu beharrekoa be bai Eh, hauek ez dabiela kapitalismoaren zutabe batzuk kritiketan. Eh, nola, ba jabego pribatua, ala nola eh eta gean ez dabie kritiketan e, e, hori, hm, balorea como mediador sozial, edo hori, ¿está? Bueno, gero, bestaletik oso interesgarrik ikusten dugun ebe bai da, e, hauek ekonomia lokala priorizitean da biela. Makroekonomia eta gola, globalizazioaren kontrako mugimendutxat hartu genke Eta honek ze ondorio dekoz, ba, ekonomiak e, lokalakin hartzen dabie biezan einean ba, Ekoizle eta kontsumitzailen arteko distantxearen murrizketa aldatu, alda, alda, ahalbidetuten da biez da? Da, horrek bueno, eragin batzuk deztekoz eta bat da, izango san produktuaren jatorri ezagutu eta garraioaren koste ekologikoak lehandu, ezta? Ba, produzit produzitan dan lekutik, eh konsumitan dan lekure, ba, lekuek ba apuruet e, e, egiten dies, ezta? Gero pro, pro, produktuen ekoizpen e, prozesuen eh gizarteratu egiten da. Eh e, eta produktorea oso hurbil badauz, ba txenen e, produktutako ezagupen horri ba difusia moten jako ez da eta lana harremanak sentotu e, egiten dauz ekoizpen baliabiden gaineko kontrol handiago batek enpoderazio politikoa dakar berarekin hala e, beharrez, ez da Gero, e, balenen esan dugun moduen koperro etamaz azpik adibidez ekibalentziaen ek, beharrik gabeko mutualismo bat mutealismismo bat azpimarratzen dau hau bere manifestu politikoan. Hau da solidaritat dezareak sendotzeko erramminta izannikketekela esan genke. Individismoaren paradigmaren kontrako sendagai bilatu ezta. Eta, bueno, hori, ba, pentsetan dugu, pentsetan dugu, ba, praxis moduen, ba, so, e, izen leitekela, ba, gauza oso interesante bat ez da. Bai, enike, esan nahi nuen e, gauzatxu bat da... E efek lena aipatu duzu eza ez dituela kritikatzen kapitalismoaren zutabe batzuk zutabehorrekik e, estudiatu zirenean el kapital idatzi zenean eta egin zenean kapitalismoaren analisi bat agertu ziren lanaleaadaiatua e, e, se gehiago aipatu duzu e, jabego pribatua e, eta harremanen e, e, erdigunean jartzea hori. E, Balioa ba Balioa, baina, baina zaintza eta horrelako eta enzain beste gauzen eta produktuen kostea Efetibamente, nik uste dut eh, onelako, onelako eh, proiektuek ez dutela, ez dutela eh, jarraitzen eh, eh, antikapitalismo propuesta klasikoak. Propuesta klasikoak, kapitalismoari aurre egiteko, badibidez, anarkismoa edo, sozialismo eta komunismoa eta abar, hauek oso modu argian egiten zituen hauek senalatu eta propuesta batekin, eta finantzaetiko proiektu hauek ez dute egiten hori. Baina hauek zer egiten dute ordua, duan, no? egiten dutena, proposatzen dutena da, ekonomia sozial eraldatzaile eta solidarioa, no? Eh, orain eh, askotan entzuten den, eh bueno, pues eh, eh, eh, komunen, eh, eh movimiento gusteado. Bai, ese esa me duzu. Eze, dinote, bai, Nabile Baiesten ez zukezaten duzune ah, okay, zea, orles, bai, orlamos, bai, bai, orles. bai, bai, zeatzenien bai, Mantra bat dau inguruen bai, Igual ez da gauzela oso koesioneta Baina gauza interesante asko dau ze inguruen claro. ez da? Se pasatzen da Ekonomiak e, sozialera da txela solidario Eredu honekin? Pasatzen dena da Basikamente eurek ere ez daukatela Eh, manifiesto komun bat bueno, esta el manifiesto los comunes, baina ez daukate propuesta komun bat zelan izan behar den estatuen eta gizarten antolakuntza, baina de hecho ez dute nahi, zeurek nahi dutena da propuesta diverso eta descentralizatu bat egin, eta orduan eurek ez dute egingo nola izan bako den estatua eta nola izan bako den, orduan, efectivamente badaude jabetza pribatua, badaude eh, eh, eh lana salariatua salariatu, salariatu, lana... lana... falta hor igual sakontzea horrelako aspekto teoriko Etan, baina hauek praxisean eh, oinarritzen dira ze hauek egite dutena da proiektuak ja martxan daudenak hor eh, aportatu euren moduan ekonomiko-finanziaramente diruarekin aportatu baina hor bueno, egiten duteen lanan hor duan, bueno, pues, egia da, falta saioza kontxe da igualte horian aspektu hauetan zein izan beko litzateken movimentu komunalen eh, jarrera eh, araso hauekiko baina bueno, eh, bai aportatzen du igual kapitalismoaren kontrako borrokan Vai, ni con eu que esa derecha aus banca éticoena eh, ni catálogo con euque desobediencia civil en barrben es desobediencia civil clásico en barr de me siento y que me levantendo no pago estos impuestos o yo no hago esto porque me mandan sino ya en la sofisticación de dentro del capital es eh, ya el aspecto financiero es eh, el lute ya Punto retara, selan kapitalismoa Be sofistiketan eh, Aspecto retan, bolxan, espekulasiño Finanxieran eta holan Be desobedientzia civil, eldudala, punto retara Esta, orduen dikataleko neukeor eh, Desobedientzia Civil moduena oso sofistiko eh, O pos, jo eh, que se Eta apurbet, ba, popul, populatxoak olen apurbet txartu de dekogun herramienta bat, ze askotan berbaiten dugunan, kapitalismuari kenduteko, gasolina, oselan kendu, ozelan aporteuguk hori ez, e, e, elikatzen. Honek ba, baiiten duena da, modu batera o bestera, ba, eukinbarrekoan dirue, BBKan, Kaja Laboralen, BBV eta honeko, eta elikatzen deuren kapitalismo brutal hori apurbet ba, desbieu. Elika, en, eh, elika gaiorrek beste alde batera eta hazi elikatzen ba, beste modu bateko proiektuak, ez? Eta elike beharrekoan ba, hor eh, arma enpresak eta olako enpresa espekulatzaileak eta provokatzen deure zenak gerrak eta esklavismoa eta holako geuzek beste mundu honetako beste puntetan, ba, hazi elikatzen, ba, beste proiektu sozial batzuk eta beste helburu batzuk dekiesen proiektuak. Eta, bueno, niretzat hori da purbet, eh? desobedientzia sibil hori, egin jake kritika igual escenario edo marco rokorra aldatzeko... Veres es deco la olaco discurcho potente, va, baña bueno, va da marco petralonetan barruen, va, deco un borroca de guerrilla, sorry, ahí teco modubet esta. Ba listo, niku José Luis Burgos aleccionaba una ciudad entera, encarnaba la voluntad desde una silla de ruedas. Cuando todo lo demás fallaba, su corazón en desventaja desbancaba las falacias de la banca. Y cuántas, cuántas más voces hacen falta. En el Paseo de Gracia nos dejamos la garganta. Y se siguen permitiendo dejar gente sin casa, mientras con dinero público al banco se amamanta. Basta de vocablos de que quieren cambiar algo, se han votado en contra de la dación en pago. Pagarán por cada lágrima, cada familia endeudada, cada sueño destrozado, cada jornalero en paro. 300.000 pisos vacíos solo en Barcelona, ¿cómo se permite desahuciar a una sola persona? La derecha nos mata, con la sonrisa cínica que perfila al policía si la sangre la salpica. Les cojan confesados cuando llegue el ojo por ojo y que cuelguen en la plaza sus despojos. David contra Goliat, José Luis contra Satán, nos dejarán sin pan, pero jamás nos callarán. Señor juez, hay un valiente en huelga de hambre, se acoge a la Constitución, ¿no es esto suficiente? ¿Es usted consciente de qué significa no ingerir comida de forma indefinida e inalterable? ¿Es lucha pacífica? ¿No la legitimiza? hay un banco estafando fajos de forma enfermiza. Esos mandatarios se permiten lujos caros y este humilde pobre hombre no tiene pa' abogados, señor juez. La crueldad abunda permitiendo a estos cerdos llevar la batuta. Pero hay alguien que está diciendo basta, con las cosas claras y más consciente que nunca. Aguanta el frío. Después de tantos nervios, tortura emocional atravesando los minutos. La vida le fue dura y ahora es una roca, bombardeada contra la pared económica, señoría abusando del desahucio renace en el barrio una conciencia libertaria verá el capitalismo tiene reglas diametralmente contrarias a la moral humanitaria usted a cuáles apoya dónde están las pruebas josé Luis solo contraría moviendo montañas hay una puerta abierta en el paseo de gracia con una piedra puesta justamente en la entrada ¿Cómo puede dormir por la noche un policía que desahucia sabiendo que ha hecho él la fechoría? Dígame, señoría, si a usted no le dolería que vinieran a quitarle su casa, a robarle su vida. José Luis es un hombre honrado, ejemplo claro de superación. Es inspiración para el ser humano. Está enfermo, pero eso no le convierte en un ser indefenso al que pueda vacilarle un banco. José Luis pagó un seguro, ahora le quieren estafar quitarle hasta el último duro es lo que suele pasar, que el poderoso tiene la ley de su parte y con cualquier tecnicismo van a intentar acallarte, sin que nada pase, guerra de clases, Tienen stock de casas vacías, nos tienen en estado de shock por su sangre fría, su total desprecio por el prójimo, si no pagas su precio, tú podrás ser el próximo, por favor, que Emilio devuelva el botín, que nos ha estado robando, se merece un motín, los que están al mando por haber llenado su calcetín, a base de marketing, agresivo y ruin, pongamos fin de una vez por todas a este abuso, no más desalojos mientras haya pisos en desuso, Los que tratan de defender al Santander por su hurto deberían conocer a José Luis Burgos, punto. David contra Goliat, lagrimas de sangre. Sartu! Hortuondoirratia.ga web elbidean bertan topatuko dosuz gure edukiak. Irratxaioak, podcastak, argazkiak, bizteak eta agenda eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak direla irradiaskea garen lehenen vale Amaitu dugu aurkoa, hemen gabiz zuta gar bekira! Eta, bueno, amaitu aurretik, eh, nahi dutxuek komentatu, eh, lehen gogunean, telebistan, eh, entzunuen esaldi bat, oso significatiboa. Eh, ladoz eh, ikusten, eh, natura dokumental bat ikusten, kasualidadea zen, ez ditut ikusten normalean, eh? baya, bueno, nenguen ikusten, eta aipatu zuen tipoak, Eh, eh, esaldian erabiltzen hitza izan beneficioso eta naizuenesan lucrativo, ¿vale? Oso oso eh, aldaketa significativo eh, iruditzen zaite eta gaurre ekartzeko modukoa, ¿es? ¿eh? Bueno, beneficioso lucrativo, ¿ah? ¿Dónde está la diferencia? Baña enchun, enchun esaldia. Esta caza de leones es muy beneficiosa. ¿Eh? Esta caza de leones es muy beneficiosa. ¿eh? Beneficio tu padre, ¿no sabes? Eh, eh esa naizuen lucrativo, baña ya asimilatzen dugu. Zuzenean, sereza nahi duen beneficioso como, como si fuera lo mismo No, ojo, no Eta bueno, banca etikoen kasuan Uste dute, interesante zela Aipatzea Bueno, bueno, da amen amaitu da gure gaurko Barazki bidizinunak saioa Eta bueno, ba, porbete Deko gogoa Azpimarratuteko azpi e, Baseinen importantea da Eda Gure Daviden libreen, ba, ba, garapena gabizena egiten ez da prozesu hau. Atzo egon gintzenan laimenen aurkezpenean e, eta bueno, gaurrirola erratean eta ba, ze edan e, produktzio teoriko marko hoiei, ba, purbete oiartzun motearena, ez da? Eta bueno, ba, aman, hemen amaituten da gure saioa, urrengo saioa la hora del suicidio, Dabuti eta Astolarekin, ba, Ora aukingo zu eh, proposamen musikal oso interesgarriak eta gelditu zaitezie gugaz se Edabide Libre onegas Irola Irratiegaz. Bai. ¿Oinbai? Esto chuten, chuten. ¿Y sanda gure bari, Barcato, ah, Entre el mute y, y el subir y bajar a Ollón en vez de a ti, Barcato, venga, ahorrera. Va, bai, bai, va, está, en vez de como duen, va, ba ori, gogora, tutea, hormigas, horchillende a la rogueta marrean, hor, ba visita, emonbeari, sin seurien, langile, y horchi, hor jornada jornal laboralan, favore, borroca, itearen, Hemen di, gogoan zaituztegu, hor borrokan hindo zuen guztiok, historian zehar, ba, hemen gauzelako, zue gogoratzen zaituzteguleko, borroka iten doguleko, gule, eta ukiten doguleko, ba ingo deuriez, ta? Eta bebai hemen bezarkada bat eta gure erkartasuna munduan zehar, borrokan zauzien guztioi, ez itxi borroka iteari, borroka hinbehar da, beti saiatu behar gara, oza, ez daki lortuko dugun, baina saiatu beti, Pero bueno, un gol es muy esto. Eh, oso garrantzitzoa da jonek esan de buena, es bakarri borroka hor eh, kalean eta en acción directa bai eta MN Davidetan, bai naimen moduko gauzetan teoría-estrategia, eta hor edukasiñoan, basetan, militantxian, ideiek eroaten dozko eborrocara, esaztu ideiek eroaten dozko eborrocara espotroak, Eta... Kartxeletan zauzien eta uteroak Bari barkatu, ostia, kekagada Barkatu, uteroak Bari e, Kartxeletan zauzien egi bebai, hemen gogoan Zaituztegu, lima gogoan Zaitugu, eta ama Asko maite zaitut Da, edurne, zube bai asko maite zaitut Heridas latentes aunque aparenten milesas Torcedumbres diversas trasmutando los espejos Hoy también sobre la escena Pa' que su voz llegue lejos Pa que tu voz llegue lejos, pa que nuestra voz, pa que nuestra voz, para que esta voz sea motor de nuestros sueños. Respeto tu respeta quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi berbo. Te estamos avisando en esta le advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Respeto tu respeta quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi berbo. Te estamos avisando en esta le advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Mari macho Bujarra Manolo fea boyera gorda marica bizarra rabolo, tío, con tetas mi pluma los pelos, los bichos raros, unidos, solitarias y contentos, solidarios perfectos Soy lo que me da la gana y hoy no tengo tiempo para contarte si no quieres encender nada el mundo nuevo que te describo se te hace muy grande, si te sientes perdido vuélvete a casa, cariño, porque hoy estamos desatadas ¡Ale! Respeto! tú respeta a quien somos o no te respetaremos No quiero convencer a nadie con mi verbo Te estamos avisando en este alegre advertimiento Duerme con un ojo abierto Memoria y solidaridad transoceánica Tenemos cuerda para rato Boca de Respeto!